Urteko lehen herriko bestak heldu dira, azte buru hontan endaia ziburu eta bezkoitzeko bisintxo bestak izango ditugu. Hendaian esaterako herriko eskoletako aurrek bestak irekiko dituzte, peyoteen itzulera defilearekin. Besteen irekitze ofiziala, arratzaldeko seiter ditan, endaieko herrikoitzeko balkoitik egingo dute. Zazpiak eta la ordenetan endaiako danborra darren nagusia izango da Errepublika plazan. Endaiako bisintxo bestak bi azteburutan zau altzen dira. Ilaren hogeita zeian ostirarlarekin esaterako, sasiko gaztetxeak eta akelarre kulturelkarteak kontzertu berezi bat dolatzen dute. Aimar López, endaiako sasiko gaztetxeko kidea. Herrikoetxeko plaza horretan, herriko etxea eta elizaren artean dagoen karriko horretan kokatu egonenda da xapito bat edo karpa bat, besta osoetan eta bera zor zortzietatik aurrera oarkabe taldea erromeria modura izanen da gero unidadara besa taldea revolta permanent taldearekin jarraitzeko eta bukatzeko e, dirri, tirri eta terri dijei ekin bukatuko da gaualdia eta gero bestakakelarren segituko du oiden bezan Ziburuko bisintxo besten karietara larun bat agontan elkartasuna dantza eta martza ekimena antolatut dute Arratzeko zazpietatik gaueko amabia karte zabalduko da. Aurretik eguardian presuen aldeko zikiroa eta arratz aldeko zeietatik aurrera kale animazioak kantolatu dituzte. Itzortu guzti hauek, marinela hauzoko egoitzan iraganen dira.